Välkomna till det första avsnittet av Stick With Us-podcast. Och vi som sänder det här avsnittet heter Maria och Anna. Dagens avsnitt kommer att innehålla följande. Vi kommer att eh, presentera oss själva och vad vi stickar på just nu. Det här är vår första podcast så vi kommer väl prata lite mer än vanligt om oss själva kanske. <laughs> vi kommer också prata om våra rövbry favoriter just nu och vi kommer göra det varje avsnitt i detta avsnittet ska vi ha ett temat vår. För våren är här, äntligen. Ja, I snart fast den är snörade. Fast är Vi hoppas. Vi har stora förhoppningar. Eh, vi kommer också prata om eh, våra garnfavoriter. Det är också tänkt att det ska vara ett återkommande tema. Så vi kommer att prata om vad vi, vad vi tycker och tänker om fina ullgarner. <här> <här> <här> som vi båda är väldigt förkjusta Sen kommer vi också ha ett avsnitt som heter... Veckans designer. Mm. Och eh, vi ska försöka att varje avsnitt ha en intervju med någon. Och det har Anna lyckats med. Ja, jag veckans kan se med Laura Chow. Och då... Ja. ja vi, vi har ju haft mailkorrespondens på med henne. Nu, eller jag har haft det. Så vi kommer ju läsa upp den här kan man väl säga så att man kan få veta lite mer om henne än vad som går att läsa på Reverie så vi får veta mer om att hon heter Laura Chau att hon är från Toronto och hennes mönster och så. så vi kommer att berätta lite om hur det gick till att läsa sig sticka och... Men mer om det sen mer om det sen, ja, mer om det sen. Mm. Och Vi ska också ha en tävling en tävling mm. Mer om det sen också Fortsätt lyssna Eftersom detta är första avsnittet så kan det vara på plats att presentera oss och det är egentligen fyra stycken som ska sända denna. Men eh, i och med att det blir lite mycket hundskåd om alla fyra ska sända på var en <in> gång. <skratt> vi känner oss själva på en gång. <skratt> <ja. skratt> så är det bättre att vi delar upp det så det är två och två. Så det kommer bli lite olika konstellationer och jag tror att det kan bli lite kul med. Mm. Och som vad ligger, heter vad kompisar? Våra kompisar heter Eddie, eller Evelina och Emma. Och eh, Anna, du kan börja presentera dig? Ja, jag heter som sagt Anna. Jag är... 24 år och ganska nyinflyttad Göteborgare. Jag har bara bott här i några veckor nu. Den här gången? Den här gången. Jag har bott här någon gång innan också. Och jag bloggar på Music.blogspot.com och på Ravelry hittar ni mig också under place with Music. Hur kom du sig att du började sticka? Jag lärde mig av min mamma när jag var sex år tror jag. Jag och min storbror lärde oss samtidigt. Uh, mamma hade köpt en sån här kit med, för barn med korta stickor så att man inte skulle ha de här jättelånga pinnarna och svepa runt med stickar du fortfarande uh, nej, det är nu bara jag som har fört uh, traditioner vidare om man säger så uh, så stickade jag en halvstyk när jag var åtta, nio år jag fick fram att jag skulle göra det, raidade mammas garnfård och hittade ett gulligt, gulligt, blått mohairgarn som var resten från en kofta den hade stickat det är inte det bästa att börja med kanske. Nej det var nog inte det. Och eh, mamma sa att du får, du får sticka med det om du lovar att använda det. För det är ett, det är ett fint garn. Jag, jag lovar jag lovar, så jag, jag lovar att jag ska använda det. Så jag stickade den här, här stycken Bara maska eh, Den blev en halv meter lång. Och gjorde det här klassiska nymöjremistaget. Att den blev bredare och bredare för varje varv. Asymmetrisk. Asymmetrisk. Jag var väldigt tidig med det här med asymmetri. Kan vi väl låtsas. <laughs> Sen hjälpte min mamma med att maska av den och sen grät jag en hel eftermiddag för att den blev så full. Ja, ja. hård, vad heter det? Den hårda skolan. <laughs> det var så jag lärde mig. Men Sen tog jag väl upp det här med stickandet igen i slutet av högstadiet början av gymnasiet och stickade. Väldigt mycket och bara efter eget huvud för jag kunde inte läsa mönster. Och sen när det var i Göteborg den första omgången jag var här mm. så lärde jag känna väldigt trevliga ska här. Bland annat Maria, Eddie och Emma. Som, och Elin också kan jag, ska, mm. borde jag säga. Elin som uh, har The Nitting Seaman-bloggen. Uh, och uh, introducerade mig till engelska mönster och det dess är jag väl fast i det. Mm. Vad sticker du helst? Nu är det mycket koftor. Jag har varit länge väldigt rädd för det här med koftor. För att man måste köpa så mycket garn. Mm. Och så tänka om det inte blir bra. Och så har man alla ut pengarna. <laughs> ta så lång tid. Men sen bara vågade jag. Bara satsade. Och sen dess är jag ganska fast i det. Mm. Så det sticker jag på gärna. Det finns så mycket fint. Det finns så väldigt mycket fint. Men nu har du om mig. Nu tycker jag att du får berätta lite om det här Maria. Ja, jag bloggar också. Mm. På mm. Eller pisseloknapp. Pisseloknapp. Och eh, jag heter Maria Olsson Nitz På Rattery. Och eh, jag säljer även mina mönster där. Mm. Under Maria Olsson Designs. Ett mm. eh, fantastifullt. <här> <här> Och eh, jag är lite äldre än Anna. Ja. <här> kan hålla det där. Vi kan stanna vid det. <här> ja. precis. Och eh, jag... Jag bor i Göteborg och jag bor i Oslo på helgerna. Eller vi Tvärt som jag. du pendlar Precis. lite. Mm. Ja. Men hur och när började du sticka? Jag började när jag var fem, sex lärde mamma mig. Men det var bara grundläggande. och Hon fick hjälpa mig att lägga upp maskor och sticka första varvet. Och, och sen var det bara lite fram och tillbaka. Det blev aldrig bra, det blev ju aldrig någonting egentligen. Man kan ju använda det Matte i sitt dockhus som man hade det. Ja, men det, det tror jag faktiskt jag gjorde. Ja, jag det känner jag igen. Det är grytlappar som Lappar. egentligen var tunna Just det. Och så var det så här ofta i så Så hade de varit i kontakt med något varmt så smälte de. Ja, upp. och så, mm. så kanske man hade en sticka av varje. Det behöver inte vara samma storlek här. Nej, precis. Så. <laughs> Fantastiskt. Det ser ut det hur som helst. Mm. Men sen så tappade jag väl lite intresset. Jag virkade faktiskt lite. När jag var 19-20. Mm. Jag hade rökt mm. en gång ett tag. När jag var liten. Mm. Mm. När jag mm. du var dum och dum och dum. Ja. När jag slutade med det, så då virkade det faktiskt. Mm. Så tips på dig som sitter sluta röka? Då är jag rökar. Sen när man flyttar hemifrån så vill man inte ha den där duken. Jag inte nej okej, okay. det, ja. det var liksom inte plagg utan att jag virkade på duken. Nej, det var och mm. och, Men sen så var det för tre år sedan som jag hade väldigt tråkigt jobb. Och jag kände att jag behövde göra något kreativt. Så jag fick bara ett ryck på och åkte till närmsta garnaffär. Blev pålurad ett akrylgarn och stickade mig en en stuk, som eh, den var egentligen så himla trevlig. Den var stick rätt stickad. Och sen efter det så stickade jag en sån här åremusse. Och sådär alltså den. Och i en toppgarn Ja, det var väldigt inne förfåsen. Ja, mm -hmm. det var ju det. Och då skulle man sticka den i sårstickning. Mm. Men eh, jag missuppfattade det. Jag kunde inte se vad som var rätt mask och vad som var en avvikelse Så det blev moskiket. Istället så nämligen blev väldigt kompakt. <här> Använder falle... du den någonsin? Jag tror faktiskt jag gjorde det. Jag är inte så höga krav. <här> skulle men ha ha var... <här> det skulle ha att lite på den nu. Den kan nog faktiskt ligga någonstans. Tror jag. Mm. Möjligt. Och eh, <här> på den vägen är det. Okay. Kan man säga. Så, sen började jag väl designa mina vönster för två år sedan så du är egentligen rätt så nya gemer, får man väl ja. säga. Jag har ju ändå stickat aktivt sen jag var 16, får jag väl säga. Så jag är ju ändå mm. på i snart 10 år. Så mm. att du har lite snabbare på gässel. <laughs> <Ja. laughs> <Då. laughs> Fast sen mm. har jag stickat väldigt intensivt nu de senaste senast. Ja. Mm, ja, det blev väl så. Men vad stickar du på just nu då? Nu håller jag på med en t-shirt, med holkärm, med spetsstickat bok ok och slättstickat kropp. Är det ett nytt mönster på gång? Ja, mm, det är det. Så jag hoppas att den blir klar innan jag åker på semester. För då det är inte det jag att den ska användas då. Men omgående dricka den. Så att det inte blir en marktröja. Nej, för just nu är det lite så här, oh, smickrande längre. <här> på längd. <det, var> <här> Annars såg jag, att det, jag att det ska väl vara ganska inne med magtröja nu. <här> ja, precis. <här> Men det är lite så här längd. Mm. Sen håller jag på med vantar som ska, det är en, en gamfabrikör ja, som ska ge ut mm. höfte. Eh, så de håller jag på med. De ska vara färdiga om ett tag. Många bollar i luften. Ja, som vanligt. Spännande. Och du då? Eh, jag har inte lika många bollar i luften. jag eh, Mer strukturerad. Mest, nej, du vet inte om jag ska säga, men... Eh, jag är ju sån att jag när jag börjar på ett projekt så vill jag att det ska vara klart nu. Eller helst igår mm. skulle det vara färdigt. Så att jag brukar verkligen fokusera stenhåll på ett projekt. Så jag har varit väldigt olik med mig själv nu på sistone, För jag har faktiskt varit på med tre projekt. Mm. Och eftersom det ena har varit med ett väldigt vast äh, Skitlands organ <här> Som min mamma köpte på en ullfabrik i Skottland. Så jag har liksom behövt ha mer än ett projekt så att jag kunde alternera eftersom jag fick världens stickbränna på mina loppgångar. <laughs> det, det syns även nu. Mm. Men jag alternerade då mellan den och en randig kofta, en sån här uppifrån och ner kofta efter mina mm. egna mått. Samt ett par strumpor till Emma som ni kommer att höra här framöver i kommande avsnitt. Emma sticker ju såklart också men hon tycker inte om att sticka strumpor. Men hon har andra talanger när om jag sy. Så vi bestämde att jag ska sticka på strumpor till henne så stickar, eller så ska hon sy eh, ett linne tror jag till mig. Det är perfekt. Det är perfekt att utnyttja varandras talanger. Mm. Faktiskt. Eh, så det är tips till jag mm. Och jag gillar ju att sticka strumpor såklart. Så det är ingen jobbig grej för mig att göra. Du har inga problem med det alls? Jag har inga jag problem med att sticka strumpor. nej likadana. Två likadana. Uh -huh. Inga problem. Inget second sock syndrom här inte. Mm. Nej. Vad är det för socker du... Det... Det är skew. Mm. Sticker jag. Jag har fina den här bälte ja, Det tror jag väl att det är. Mm. Mm. De är ju väldigt så här matematiska. Det är en mm. ingenjör som gjort dem, precis som mm. Maria. <laughs> som också är ingenjör. Jag tror att det har någon, alltså det här med stickdesign och ingenjörer, det är något visst med det. Men de är ju fantastiskt fina. De är diagonalrandiga och stickade på ett väldigt speciellt sätt. Mm. Så att man får den här randningen. De sitter väldigt bra på foten. De sitter också. fantastiskt bra på foten, måste jag säga. Mm. Alltså, jag har aldrig haft på par sockar som har så bra häl. Nej, det är äh, fantastiskt. Och, och det är det ju typ Eller är det bara för livär, eller? Eh, Det är Dels det. Eh, och dels ökar man bara på, på, liksom på ena sidan av foten. Och mm. sen så är det eh, sådana här... Eh, vad heter det när man syr ihop det? Som man gör med tån också, du vet. Ja, ah, Kitchener, Kitchener stitch Det var första gången jag fick prova det faktiskt Jag har undervikit det Fast jag har stickat på den man ska sy ihop ton Så har jag bara inte gjort det utan jag har stickat ihop den istället Men det blev jättebra ah. Och det är kul att få faktiskt äntligen prova på den tekniken också Ja ah, det är väldigt bra mm. Det är väldigt bra. Och nya tekniker är vi inte rädda för Det är vi inte rädda för Det är bra. Ibland lite rädda Men ah. det är bara att man har oss som kan hjälpa ändå Man blir så glad sen när Man fixar det. blir väldigt glad ah. mm. Det låter jättebra Mm men ska vi gå vidare? Vi går vidare. Vi har ju tänkt att varje avsnitt berätta om våra Ravelry-tabryter. Mm. Och vi ska försöka att göra vårt bästa och plocka hussinen och kakan. Och kanske inte ta de där mönsterna som man hittar i topp 10-listan på Ravelry eller de man läser om på alla bloggar. Det är helt enkelt de dolda guldkornen vi är ute efter mm. på Ravelry. Och det finns ju så många. Det finns så väldigt många mm. och uh, det är ju snart år och då vi. behöver vi ju värma våra tassar. Värma, värma med. våra tassar, kastan, tjocka ullvantaren, vakna i källaren och så, vad tänkte vi använda oss på oss då? Handelsvärmare. Handelsvärmare och halvantar har vi kollat på. Mm. Mm. Och, um, ja ska Jag har ut några favoriter, du kan väl börja berätta lite om dina Maria? Ja. Och första mönstret som jag vill tipsa om, de heter Orange Butterfly Fingers Gloves. Världensläxarna. Ja, det kan det vara. Men, det? <laughs> det, det kan också vara världens finaste. Ah, vara det? Det? Nej, ja. ah, det finns jo. ju så många. Men, de ligger nog bra till. Ja, verkligen. Eh, de är alltså vita med broderade fjärilar. Mm. De ser väldigt komplicerade ut innan man läser och ser att de faktiskt bara är broderade. Tanke... Det är broderade med maskstyn. Ska ja, precis. Säga. Mm. Det är Inget då. korsstynsbroderi eller så. Nej, och min första tanke var oj intarsia, det gillar jag inte. Men det... de är bara broderade. Mm. Och de är stickade i nitpickspalett i natur. Och sen använder de även orange, brunt, svart och beige. Själva fjärilen då. Ja. Och de har tumskil. Mm. och det är bra. Det gillar vi. Ja. Och de köper man för, eller mönster köper man för 2 dollar. Men om det är så att man inte orkar sticka dem själv så finns de på ett syn för 54 dollar. Det är ett bra tips till er utan om det är någon som vill stickar dem till. Då kan ni säga att ja, 54 dollar kostar det. Om man köper dem där alltså. Om man köper dem där. Det kan du ta ännu lite mer tycker jag faktiskt. Dollarn är så låg nu så det är bara höjpriset. Ja, precis. Mm. Har du någon tipsam? Ja, eh, vi är väl båda två väldigt förtjusta i bladmönster. Och mm. det går du att hitta mm, ganska många, både vantar och halsstykar och kalar och mössor och koffor ja. med bladmönster ja. som tycker är som vi gillade så mycket. Och Jag har plockat ut två stycken, och det första är Leafy Fingerless Gloves av Laura Pebbler. Sa du vem som hade gjort mönster till dina hanter? Kimberly Porter. Kimberly Porter. Sade jag det? Jag vet inte om du sa det, Nej. men nu har du åt det. Ja. <laughs> äh, Laura Pebbler har faktiskt bara två människor på Ravelry. Det är det här äh, Leafy Fingerless Gloves och sen är det ett par andra äh, halvantar. Då är det verkligen russin under kakan. Det är verkligen russin under kakan. Hon är ju helt klart en dålig. Ja. Ähm, och de här Leafy Fingerless Gloves är då stickade med, man kan säga som en ranka med löv på över handloven. De är jättefina. Och mm. eh, det är också... Det är, det är väldigt mycket struktur Det är väldigt mycket struktur så de här löven framträder på ett väldigt fint sätt. Mm. Eh, och de är ju inte då, de är stickade med sådana som toy-bantanessa fast med väldigt korta fingrar. Så de går bara strax över knogen. De, eh, det är också ett gratismönster. Mm. Och det tycker jag är fantastiskt att henne att ha det här med så gratis. För det är så, så himla fint. Så det gillar vi. Ja. Mm. Har du något mer som du har kikat på? Ja. Friends of the Forest. Friends of the Forest. Av Katrin Silvius. Mm. Det är alltså ett par halvantar som har tumskil. Och de är slätstickare. Och ned till ett spetsmönster med nuppar. Med nuppar? Ja. Och de är stickade i ett. De hade nog delat. Nu. Eddila nuppar. Väldigt. <laughs> <fick>. <laughs> eh, och de är stickade i Roan Felter Tweed. Decay. Mm. Och det är ett av mina favoritganer. Mm. Det går åt ett nysta. Så det blir ganska billigt också. Ja, det blir bra. Äh, det kan ju vara bra, kanske, om man stickat en tröja eller kofta och har ett nyster över. Precis, då kan man göra ett par matchande vantar. Jag köper alltid ett nyster extra. Perfekt. Jag har gjort det. Då borde det. du göra det. Jag har stor stash. Fan, vi ska inte prata om Maria snabbt. En till det här avsnittet. Tar tar det kan bli ett helt avsnitt. <laughs> <laughs> Men då stickas på stickor 2,25. Mm. Och de finns i tre storlekar, små, medium och large. Och Men? de kostar tre dollar. Tre dollar, det gillar vi. Dollar som... är ju så låg som sagt. Ja, ja. Passa precis. på, köp mönster. Precis, köp, lägg på hög. Mm. Lyssna på mig. Lyssna på dig, lyssna på Maria. Mm. <laughs> <laughs> ja. <laughs> Ska jag gå vidare direkt Ja, ta var jag till vad Bodie Av Tracy Grzeg. Gersug... Kurs. Jag älskar att Maria uttalar hennes efternamn. Men hon kallas också River Poet Designs. Ja, och det är lite uttale. lättare. Sicken tur vi Vi blir om ljussäktorn idag som tänker att men, sådär ska det ju inte uttalas. Vi vet faktiskt inte riktigt hur det ska vara så. Så skicka oss en ljudfil om ni är Precis vet. som ni vet. Så kan vi spela upp den här så att <laughs> Eh, Mönstret består av korsade maskor Eller twisty stitches Vad det nu heter Jag är Det är alltså korsade maskor Jag vet inte, Nej, inte Men det, så är så det är som en lite, lite fläta på två maskor Ja Jag precis det, Fast, fast det, är en, det blir inte samma effekt som när man använder flätstickor Nej Då. fast man kan göra det med flätstickor Man kan göra det Ja, Man vill jobba sig ja, kan man kan man göra det. Jobbig. Mm. Och man kan sitta på päror om man vill fint fint ja Och det ser ut som näckroser nästan mm. kan man säga. Men de här hade du stickat va Ja det är alltså band... Just det, man får två, två i ett när man köper på ja. mönstret. Så jag har gjort dem i Cascade 220 och ett garn som heter Tinde från gestal, Ett garn som är utgången tror jag. Ett nastgarn kan vi ja. kunna tillägga. Mm. Eh, men eh, i mönstret så har de använt Manabrigo Worsted. Mm. Och det är också ett fint garn. Det är ganska lyxigt att ha tillhand var halvanta. Ja, mm. men det går fort och sticka mm. På 4 mm stickor. Snabbt som mattan. Ja. Och eh, det finns också i tre storlekar. Och en bra fototutorial också. Hur man gör, gör de här det. nekroserna. Mm. Eller det, jag tycker att de ser Ja. Och eh, detta mönster kostar 4 dollar. Mm. Som hittat. <laughs> <laughs> <laughs> eh, och mitt nästa mönster är Spiraling Leaves Fingerless Gloves av Lynn Fogel. Och det är faktiskt bara 67 projekt på den här. Vilket jag tycker är väldigt förvånande. Det är ett par ja. fantastiskt fina halvantar. Med ett, äh, ja, som ni hör, Spiraling Leaves. Äh, det är alltså ett lövmönster som går i spiral. Mm. Och det är ganska bra med just lövmönster i kombination med halvvanta, eftersom du får ett, någonting som liknar ett spetsmönster, men det är ändå inte så mycket hål i det så att du ändå fryser om händerna när du har dem på dig. För det är ganska meningslöst. Det är ju ganska meningslöst. Det är som mossor med spetsmönster. Ja, jag har, förstår inte det. Det måste väl någon som bor i Kalifornien alltså, har Precis som ändå vill ha mössa på sig, fast det är 30 grader <laughs> rent, <det> är <laughs> ju, precis. Um, och det kan man bland annat sticka i Madeleine Torsh Tors Merino Light eller Malabrigo Yarn Finito. Och det kostar 5,50 US dollar. Um, man använder 2,75 mm stickor mm. Och det pratar vi om att det är inte alltid så lätt att få ta på de där mellanstorlekarna. 2,75 och 2,25 men eh, vi säger ju sticka provlappar, sticka provlappar, ja. sticka provlappar. Det är det viktigaste. Ja, jag till exempel stickar väldigt hårt och får oftast gå upp en halv eller en hel storlek för att mm. få rätt eh, musketätighet på svenska va? Mm. Eh, Eller så om man stickar tröjor till exempel så kan man ju istället gå upp en storlek i plagget. Ja. Det är ju lite lättare faktiskt kanske ut. Mm. Och jag är inte så där sådär hård med att göra de här rutorna när jag gör stickprov, utan jag kanske jag kanske stickar en bit och sen kollar jag, precis, men att jag ändå kollar. Ja, jag tycker, alltså jag fick det, där, fick det tipset när jag gick på en uppifrån och ner koftekurs med Visa Lisa, att då skulle vi ha stickat ett, en provlapp innan och så ska den vara 10 gånger 10 cm och sådär och, och tvättar och lalala men hon gav tipset då under kursen att mät på 5 cm istället mm. och gånga det med 2 så att du får då på 10 cm för att Annars om du ska sticka en provlapp som ska vara exakt på det här maskantalet så drar du oftast i den och det är väldigt mm. svårt att mäta på den hela ytan. Så det är lättare att bara räkna på 5 cm och multiplicera den med två. Man ser ju oftast om det är en halvmaske också. Precis. Att, Då kan man addera. Ja. Mm. Du precis. hade något till va? Ja. Virkade ehm, mönster. Virkade mönster. Är det är okej. Okay? Det tycker jag väl. Ja. Vi... Kan väl kanske inte så mycket om virkat. Så Nej. vi kommer ju mest prata om stickat. men ja, det är att vi virket inte pratar så mycket om dig. Nej. Inte för att det är något fel. Nej. Allt som är Det är mm. <laughs> bra. Mm. Men de heter Eritas ikitas. Eritas ikitas? Ja. Det, det låter bättre än när du säger det. Ja, tack. Ja. <laughs> Hon som har gjort mönstret heter Danielle Käsner, Och de är virkade i något som jag för mig att det kallas virkning. Det låter ju svårt. Det låter jättesvårt. Men det finns en fri tutorial. Om man, om man köper mässet. Ja, men då är den ju inte gratis. <laughs> <laughs> Nej, mässet <laughs> är inte gratis. Det kostar 5 euro. Så, så det ger man en man... tutorial till. Nej, foto -tutorial. en foto fototutorial. Okay. Ja. Mm. Man sticker in med röstgranar, kan man säga. Fingering weight. Fingering alltså, weight. För kan man behöver så, man... så mycket wifi kanske. Nej, inte mm. så mycket. Och det står faktiskt här att om man köper nya så räcker det till sju par socker. Oj. Det som du över. Oj. Så det är bra. Så vill ni sticka sju par sockar och sticka på halvanta först så kan ni ju köpa det. Precis. Och de är virkade på 2,5 mm virknål. Mm. Och eh, med tumkyl. Med det tumkyl. För det, det gillar vi. Det gillar vi. Ja. Mm. Och varför gillar vi det egentligen? Ja, de sitter bra på handen. Det blir bättre passform. Mm. Om man inte sitter vid datorn på jobbet. Precis. Då kan, det vara lite... då kan man vilja dra ner dem och då blir det knöligt med det där extra... Mm. Liksom extra material som blir. Och sen så får man ju tummen blir ju värd om det är lite längre upp också om man bara skulle ha ett hål. Mm. man får ju liksom som ett finger på tummen också. Precis. Så det tycker vi är bra. Ja, ja. Ska vi ta den sista? Ja, men har du en till? Ja, jag, så jag har jag en ju till. såklart hör om den också. Eh, den heter Ab Abra Alba. Abra Alba. Mm. Wrist Warmers. Wrist warmers. Eh, mm. Och den, de är ju också gjort av Mathildes hår med norsk tjejk. Ja mm. visst. Eh, och eh, de här har det här mönster som har blivit väldigt populärt. Lite vågmönster. Mm. Det finns väldigt många som gör det. Ja jag känner det. inte riktigt igen det. Nej men eh, Nå, du har pratat nu hade jag inte det här Nej. för Nej, att såklart. kunna visa dig. Men vi såklart. kan kolla på det sen. <laughs> ja. Och det är en massa dämpade färger. Jättefina. Hon gör även tröjor i samma mönster. Mm. Är det hon som har kommit på det här? Jag vet inte. Som Eller har hon bara utnyttjat vågen. vågen? Jag vet inte. Ja, <laughs> precis. För jag har sett flera göra det är Det är så jättebra som <laughs> vitskrig. <laughs> nu har du bottat på länge. <laughs> Tre veckor, det var för länge. Mm. Men de är, de är väldigt enkla. De har mm. bara en öppning för tummen. Mm. Men de, då sitter de ju trots allt där de sitter mm. Så det är en fördel. Och har man lite koll på sånt så kan man ju lägga till en tumme själv. lägga en tumme tjej. Piece of cake. Piece of cake. De är stickade i Drops merino extra fine på 3,5 mm-stickor. Mösslet är gratis! Det var det, det var det. Det var våra övriga favoriter för den här veckan. Vi hade ju tänkt att varje vecka prata om en, en designer ja. som vi tycker om, precis, en av våra favoriter. Och den blir det det här avsnittet. Det här avsnittet blir det Laura Chow. Vi tänkte att det skulle ju vara lite roligare, som sagt, att det inte bara berätta om vad det står på Reverie, vad de, vad de kommer ifrån och vad de ja. heter. och vilka mönster de har gjort, utan få lite mer ingående information till oss och till er om vilka de är och vad som inspirerar dem och sådär. Så jag var chansande och mailade henne om. Berättade att vi ska göra en podcast. och om hon var intresserad av svara på ditt frågor. Och det gjorde hon. Så nu ska vi berätta lite om hennes svar. Och dagen till ära har du på den en tröja. Dagen till ära har jag på mig en tröja av Laura Chao Som heter Honeybee. Ja den är så fin. Och den är så fin. Den måste ni kika på. Mm. Så, och vi kommer ju lägga upp själva intervjun. på I e text på Precis. bloggen i efterhand. Precis. Så nu läser vi mer upp. Nu har vi liksom plockat fram mig sen, sen kan man väl säga. Och sen ja. kommer ni kunna läsa hela intervjun på engelska ja. sen på vår blogg. Ja, mm. så då börjar vi. Mm. Vem lärde henne att sticka? Eh, Laura Chow lärde sig att sticka under en roadtrip när hon var 12 år. I baksätet på bilen. Eh, med longtail kaston Och det är väl den här vanliga mm. uppläggningen. Jag Precis. vet inte vad man säger på svenska egentligen. Vanlig uppläggning. Vanlig <laughs> <laughs> uppläggning. <laughs> <laughs> <laughs> Precis. <laughs> och bara rätamaskor. Hon beskrev det själv som att hon stickade huge scarf. Mm. Kan man säga. Och sen la hon ner det där med stickning. Hon stickade väl bara den där ena skalen liksom. Och sen när hon började universitetet så såg hon en, en tjej sticka på bussen och då tänkte hon att ja men det där kanske jag skulle fortsätta med eller ta upp igen mm. snarare. Så hon gick till närmaste garnaffär, köpte garn, köpte en bok med ja, the basics of knitting, eller mm. vad säger man, det grundläggande uh -huh. med stickning. Och um, lärde om hur man stickar. lärde sig sticka av maskor för det kunde hon <laughs> inte YouTube sen innan. Är <laughs> Youtube är svårt. Youtube <laughs> är svårt. Jag, jag, uh -huh. um, jag vet inte som amerikan. Jag vet inte som amerikan, de har ju tråden i andra handen. Men jag vet inte... Gör hon i Kanada med? Jag vet inte, Laura är ju från Kanada. Kanada? Uh, <laughs> Så vi vet inte på vilket sätt hon sticker. Men hon kollade mycket på, på nätet och lärde sig ganska snabbt hur det fungerade. Mm. Mm. Och det är ju glada för nu. Det är väldigt glada för. <laughs> Skulle du vilja beskriva din väg från att du publicerade ditt första mönster till att du kommer jobba heltid? Ja, som designer. Ja, det var en av frågorna vi ställde till henne. Eh, och eh, under universitetet då, när hon började sticka så började hon också jobba i en garnbutik som heter Lättesnitt. Och eh, där beskrev hon det som att hon lärde sig väldigt mycket från att eh, hjälpa kunder. Ja, ni vet själva hur det är när man går in till en garnbutik och så har man ett mönster. Och så, ja vilket gång ska jag ha till det här och masktäthet Och nu har det blivit fel och hur jag gör jag då? Så där. hon lärde sig väldigt mycket från kundkontakten. Och... Eh, hon började också sticka väldigt mycket koftor efter andras vänster, mönster och tröjor. Mm. Och efter att hon hade gjort det ett par gånger så kände hon sig bekväm i hur konstruktionen fungerar. Och gav på att göra sitt första egna mönster. Det tycker jag är rätt häftigt att det första Absolut. egna mönstret hon har gjort faktiskt är en kofta. Ja. Som heter Lucy in the Sky. Mm. Och det publicerade hon då. Det var väl innan Ravelry. Eller väldigt i början av Revely. Jag är lite osäker på det där. Ja. Men hon skrev i alla fall att då fick hon ju själv mejla pdf-filerna till de som köpte hennes mönster. Um, och samtidigt som det här hände så blev hon kontaktad av Amy Singer som är hjärnan bakom 90. Mm. Som är en amerikansk webbtidning där man kan... Uh, som vi rekommenderar. Som vi rekommenderar, absolut. Alla mönster är gratis. Mm. Alla mönster är gratis. Och det finns tips och råd och, ja. och forum och sådär också tror jag väl... Man kan, fråga, man kan fråga folk och sådär. Sjuta. Sjuta. <laughs> ehm, <laughs> så då publicerade hon en till äh, koftmöster som heter Serrano. Som är en jättefin spetsstickad kofta. Ehm, och det blev hennes första offentligt publicerade mästare Och sen i samband med att hon äh, slutade universitetet. Eller tog examen från universitetet. Så publicerade hon sin bok Teach Yourself Visual Sock Knitting. Och, äh, och sen dess hon jag tänker att. Försökt sig på att sticka och göra mönster. Och hon skrev att jag. om det någon gång skulle handla om att ekonomin inte går ihop så kan hon ju alltid ta ett vuxet jobb så att säga. Men eh, hon har aldrig behövt det och det är hon väldigt. Det är jättehäftigt. Det är jättehäftigt och att gå från att vara självförsörjande från första början. Precis. Så hon eh, har ju verkligen lyckats. Verkligen. Eh, ja. Ja. Vad jobbar hon med just nu? Just nu eh, håller hon på att komma ikapp. Som hon beskrev det med en del mönster som nästan är färdiga men inte riktigt. som hon då vill komma att publicera själv på Ravelry. Och där har vi lite problem för det finns ju ett engelskt ord som heter self-publishing. Som man inte riktigt kan säga på svenska. Men det är alltså mönster som hon kommer att publicera på Ravelry. Och hon beskriver då att hon har alltid ett par mönster på gång eh, i olika stadier. Några ritningar, några provlappar, några halvfärdiga plagg och några mönster som nästan är klara med som saknar foto. Och sådär. Eh, så det är så hon jobbar. Eh, och hon har inte publicerat så mycket i tidningar på det sista Men det vill hon också ändra på i år och eh, göra mer offentliga publiceringar. Mm. Hon har gjort en bok som heter Afternoon Tea Lookbook. Mm, fantastiskt fin. Och berättar fin. honom den. Um, ja, hon älskar ju att designa koftor och tröjor. Och det kan man ju se om man är inne och kollar på mm. hennes mönster på, på Ravriett. Uh, framförallt mycket koftor och tröjor. Och kanske inte så många andra designer som gör mycket accessoarer. Som sjalar och mössor och sådär. Nej. Utan det är framförallt koftor och tröjor som gäller. Och uh, hon hade en hel hög som hon beskrev det själv med mm. mönster. Och hon ville göra något annat än bara publicera dem en och en. Mm. Så då kontaktade hon lite folk hon kände. Bland annat en vän till henne som heter Jasmine Siranic som är art director. Och hon hjälpte henne då att sätta ihop det här till en helhet. Hon skulle alltså göra en bok då som heter Afternoon T-lookbook. Och Jasmines vän i sin tur var fotograf och make artist Så hon tog bilderna och fixade med kappen. Och sen hennes syster i sin tur är den som är modell. Så det är ett enda stort eh, familjeprojekt <laughs> eller vad man så kallar det. Och eh, Laura skrev att hon tyckte det var så skönt att ha anställda människor för då kunde hon själv ta ett steg tillbaka och få en överblick och en helhet och mer jobba med vilken känsla det var hon ville ge mm. läsarna när de tittade på hennes bok och på hennes kollektion. Um. Och just nu har hon väl inga planer på en ny bok inom en snar framtid. Men om tillfället är så kommer det nu bli något mer. Sen vet jag att du frågade hur hon tycker att man ska gå tillväga om man vill börja designa och publicera mönster. Vad svarar hon då? Ja, då tipsar hon såklart om Ravelry. För Ravelry är ju fantastiskt på det viset att alla som vill kan publicera mönster. Och till väldigt låg ekonomisk risk. för ja. det. Du betalar bara om du säljer över 20 dollar. Så mm. Och precis. det är inte mycket heller. Det är ingen stor Nej. procent alls. Nej, precis. Bara chansa. Um, precis, det är bara att köra. Mm. Uh, men samtidigt som Rövli är väldigt bra på det viset. Så är det ju lätt att man hamnar i skymunden Att mm. man bara... att Det är så att man publicerar bara det ett ettan alla andra. Det är väldigt lätt I den där russinen. Precis, den russinen vi kan prata om. <laughs> precis, så det är tur att vi <laughs> Men jag säger att eh, om, man, om man vill så satsa. Det är hennes generella, generella råd. Och eh, be folk om hjälp. Var inte rädd att be om hjälp. Och det har ju jag gjort när jag skulle bli publicerad mina mönster Både i själva skapandet och i teststickandet och hur man lägger upp det på Ravelry. Mm. För det var inte helt lätt. Det satt Nej. jag inte helt klid med, kommer jag ihåg. Så eh, mm. ja, det tipsar Laura Chau om. Vad kul. Mm. Och det var så roligt att hon var så generös med ja. att svara vi är jätteglada för det. Ja. Jag skickade ju mejlet till er någon timme senare hade jag ett mejl med väldigt långa svar så ni kommer få se det sen på vår blogg. Jättekul! Och vi har fler intervjuer längre fram. Vi har fler spännande intervjuer längre fram yes. men det släver vi inte riktigt Nej. än. Ja, som vi sa innan när vi tog upp eh, dagens programpunkter så ska vi också ge gantips. Och veckans garn är Madeline Tors. Just det. Och... Just nu sitter vi här. Och klämmer. jag och var en hel hög med människor här. Vi önskar att, vi kunde, att det var visual här. Så att vi kunde se det. det Känn tv. Känn <tryck> podcast. Mm. Men. Vi vill ju helst tipsa om lite indigarn. Mm. Egentligen. Och Medlin Torshgarn kunde ju varit sånt. Men i och med att det är handfärgat. Och gjords, gjordes tidigare i mindre skala. Mm. Men. Nu är det, har du vuxit väldigt mycket. Ja. Alltså med Indiegan så menar vi ju de här lite mindre företagen som ja. är, kanske inte är så väl kända och som äh, säljer garn i mindre skala helt enkelt. Ja, mm. som är lite, kanske lite svårt att få tag på men i världen är det när man det är väldigt mycket värre. Mm. Och just nu så har hon 13 kvaliteter. Vem är hon? Hon äh, heter Madeline. <laughs> <No shit. laughs> Kom från Texas. Mm. Och äh, det är ungefär det jag vet. Hon har en blogg. MedlingTors.com Slash blogg mm. tror jag. Det Vi ligger upp alla länkar. Alla länkar kommer till här ja. yes. yes. Och vilka har du testat? Jag har testat. Det första medlingtors jag testade var Tors Merino Light. MedlingTors Tors Merino Light är det fullständiga namnet. Och man kan väl säga att det var det första lyxgarnet jag köpte. Annars har jag väl hållit mig till den här den där kronorsklassen, kanske. Mm. Um, men när jag bodde i Holland förra året så brukade jag hänga på en Ghan affär i Amsterdam som heter Penelope Craft Shop, som en amerikanska som heter Malia har. En fantastisk affär som också har en webbshop, penelopecraft.nl, eftersom det är en holländsk sida, nederländsk sida. Uh, och de håller just nu på att flytta till en ännu större lokal, så och, uh, på Kerkstraat i Amsterdam. Så ska ni till Amsterdam gått i Perniloppe. Men om det är ett annat avsnitt. Med om det är ett annat avsnitt. Vi ska tipsa om våra favoritgarnaffärer i ett senare avsnitt. Mm. Och äh, där köpte jag då torsfärin light. Mm. Äh, och stickade min första sjal faktiskt. Eller min första egen designade karl, ja. stickade jag i det. Och den så fin. Ja, den äh, hittar ni på minne. <laughs> jag vet inte riktigt hur mycket man får göra vi det är, det vi är podcast så vi ja. får mycket reklam som precis. jag säger. Det är min sjal som heter Inspire Me och den hittar ni på Mini Bravelry. Vi kan länka till den sen också. Mm. Eh, och, ja, det är ett entrådigt fingering weight yarn. Eh, det är samma som sock weight. nästan kan man väl mm. säga. Eh, det är väl 384 yards tror jag på mm. 100 gram. Det är ganska tjockt för att vara sockorn egentligen. Ja det kan man väl säga. För den brukar ligga på 400. Ja ah, precis kronor, så det är någonting. lite tjockare egentligen. Mm. Uh, och jag tycker det är ett fantastiskt garn, uh, passar både till kalar och mössor uh, och till en kofta, som den koftan jag har på mig idag Laura ja. Chao, har jag stickat emellan Torsmein och Light i och den är så fantastiskt fin det är väldigt djup det är ju det, det, är det. i alla deras färger det är glans mm. och djup som jag inte tycker att man hittar nästan hos andra nej, alla garnerna är ju handfärgade som sagt mm. och finns i en väldigt stor färgskala mm och det är ganska milda övergångar. Mm. Eller bra toningar. Det är inte så mycket så här variegated. Nej, precis. Utan de är väldigt så här, fint avvägt i meleringen. Mm. Så att det blir aldrig spräckligt eller brandigt. Nej. Utan det blir bara det här dypet i färgen som jag mm. sa. Och alla färger finns ju i alla kvaliteter. Det är, det är ju ganska ovanligt också. Ja. Tänk en tröja som är stickad i mm. lace blandat med decay. Mm. Det skulle det var vara fantastiskt ja, jag har ju testat sock. Det är Marias hög som ligger här förresten, det är inte min hög. <laughs> <laughs> Men jag har testat sock mm. och det tycker jag väldigt mycket om. Mm. Den enda nackdelen mm. i så fall är ju att det inte det är inte så många löpmeter Så man får nästan ha två stycken om man sticker en sjal. Mm. Men till ett par sockar är det ju perfekt. Och det är faktiskt mm. det det ska vara och för att sticka på socker i det här vexiga garnet. Ja, jag tycker nog att det är lite bortkastat. Ja, det. det är också det. Det är lite för fint för det. Det förtjänar. Jag. det förtjänar att synas mer än vad det gör när man har fötterna. Ja, men sen är det dessutom 100% mer i dem. Mm. Så det är, egentligen så tycker jag inte att det är jättebra till Nej. socker. I socker vill man ha lite nylon för hållbarheten. Ja, jag. 20% procent. 20%. Det. Ja. Mm. Men det tycker jag är väldigt mycket om. Det är ett stickat i. Mm. Um, och um, jag har några som väntar produktstickade. Bland annat en jättefin som är specialfärgad till en butik i Florida. Vad heter den butiken? Den heter A Good Yarn mm. och ligger så här sömta. Visst är det så att hon har inspirerats av naturen där kring Florida i färgarna? Ja, för butiksägarens son tror jag att det var. Och har tagit bilder under vatten på olika ställen. Och, och just denna färgen som jag heter Midnight passion. Och det är turkos heter den. Nina Tess. Nina Tess. Och det är istället som ligger där precis utanför salsa. Mm. Så och den är alltså den är så turkos som du bara går ja. mm. Den är så turkos så jag har inte ens kommer på vad jag ska den för den är självlysande. Den nästan. är inte självlysande. Mm. Vad har du med på då? Eh, uh, Prairie. Mm. Det är fantastisk Det fantastiska kvalitén. Och den är på 800 meter, om jag inte minns helt fel, 768 meter. Mm. Och uh, den har en väldigt fin halo, eller sån här gloria. Och det Fast är lite... inte så mycket som ett uh, O'Hara har. Nej, absolut inte. Nej. Men det är fortfarande att det blir lite lyster, eller inte lyster, men det blir lite smjukt. Mm. Det är väldigt fint och det är också färgat. Det ser nästan ut som det färgat på ytan bara. Mm. Vad ska man säga? Det är väldigt svårt att beskriva. Det är inte Men det, jag tror att de flesta av deras garnar är det. De är, mm. de är inte spinnfärgade. Spinnfärgade är när man färgar ullen och sen spinner garnet. Men jag tror att de flesta av deras garnar är färgade som garn och inte mm. som ull. det kan man se på vissa att de kan ibland ha tråden är lite vit inuti. Och då är det, är det, den är... det är lite ah. mm. och Det blir en speciell sorts färg ja. på det. Har du jag har också provat Melin uh, Melintosh DK. Eller mm -hmm. DK som jag brukar säga. Maria säger DK. Och jag tycker att det låter som det engelska ordet för förfall. Så jag tycker att det inte låter så bra. Uh, och vad var det nu DK stod för? Double knit. Och varför double knit? Uh, jag tror att det är något gammalt ord. Jag, jag ska försöka hitta en länk till detta. Mm. Men, uh, att det var, antingen så var det ju enkelt då. Mm och Eller så var det dubbelt. Mm. Nu kanske jag låter som ett fån. För jag vet faktiskt inte exakt. Men Nej. jag har läst det någonstans. Ni får ta reda på mig. Ja, jag har faktiskt att... inte funderat på det förrän idag. Nej. Mm. Men det är i alla fall dubbelt nytt. Mm. Men Melintosh har ju två... Uh... DK weights. så det ena är ett tvåtrådigt och det är medling tors DK. Mm. Och sen finns det medling tors merino DK som är ett entrådigt DK, ja. DK Och jag har ju provat det tvåtrådiga då i färgen Fjord. Fjord, mm. som är en norsk fjord. Som är en fantastisk ja. blågrann färg. Som jag har styckt ur uh, soldatig som sa Icing Swirl i. Just det. Uh, och den stickar jag, det är ju egentligen för tunt gång. Jag sticker den två tårigt men så hade jag inte heller stickat som tillräckligt tjocka. Så det blir en lite mer tight modell. Men uh, den är ju den, den lite, lite fin ändå. Det är den absolut. Och den mm. matchar din jacka. Den, den matchar mig jätteperfekt. Mm. Vi pratade om det innan. Ibland så behöver man ju sticka någonting som matchförens jacka. Ibland behöver man ha någonting som matchar En jacka som alltså matchförens mössa. Ja, eller många mössor. Eller många mössor, ja. Äh, men annars... Mm. Är det någon speciell kvalitet som du skulle vilja prova? Som du inte har provat? Persmina. Persmina. Mm. Mm. Kan du berätta lite väldigt... om den? Uh, det är en sportweight. Sportweight är det. Ja. Den där uh, väldigt svåra weighten mellan... Ja. Hur ofta är det inte så att man blir sticken en tröja och ser sportweight? Men så finns det ingen sportweight? Nej, och sportweight kan vara så mycket olika. Mm. Så ser man den sticker det och så är det. Mm. Men de två är helt olika. Jättesvårt. Men då kan man köpa persvina. Det är det, om, om man kan få tak på den. Vi har ju inte lyckats få tag på den i den. Nej. Nej, det finns ju inte softa. Nej faktiskt. För det ska vi säga också. gångkorgen säljer med länktors. Precis, gångkorgen. De är säkert med mm. i hela Norden. Jag tror Så. det. Jag har inte sett det någon annanstans. Nej. Men de har inte, jag kan vi också säga, de har ju inte alla sorter. Nej. Och jag vet det från att när jag då brukade hänga i Penelope Craft i Amsterdam. Att... Det tar väldigt lång tid att få sina beställningar från Mellentors mm. som återförsäljare. Jag tror det tar tre till fyra månader från det att du lägger din beställning till att få dem i och med att det är handfärgat. Ja. Och det blir ju populära och populära så det tar väldigt lång tid. Ja. Jag beställde en gång posy tror jag på Loop i London. Mm. Och eh, skickade ett mejl till dem och sa att jag skulle ha till en tröja Och eh, det här var för över ett år sedan. Och nu, nu här om veckan fick jag ett mejl att nu har den kommit in Mm. <laughs> Och då medling, mm. Och loop är det Och är säkert i största ja, kan jag ja, tänka mig. Säkert. för de har ju hur mycket som helst. Mm. Och det tog de över ett år. Mm. Så nej. Så om ni vill ha Precis. om ni vill sticka en tröja som ska vara färdig så ha lite framförhållning. <laughs> ja, eller välj färg efter tillgång. <laughs> ja, eller det. <laughs> Precis. Men eh, det är ju så fantastiskt med Persimina. då. Persinor? Mm. Mjukt fint. Men är det någon speciell ullblandning i det? Det är ju merino, silke och kashmir. Precis. Fint ska det vara. Fint ska det vara. Mm. Precis. Och eh, det är tretrådigt. Mm. Och eh, det går att tvätta i en makin. Men Killa. är det superborgsbehandlat då? Eh, ja, det är det. det är Så det är 75% merino, mm. 15%, silke och 10% kashmir. Jo. Fast jag är lite besiktig med att använda de blandningarna. Tröjor. Varför det? det är så det blir noppigt? Eller? Ja, mm. precis. Eller det tappar sin lyster. Mm. Um, men som sagt, jag har inte testat det att då kanske? Ja, jag har inte testat detta. Men om det är någon som har gjort det just till plagg så får ni ju redan mm. skriva. Ni kan ju kommentera vad ni vill ja. på vår blogg om ni tycker att vi... Är det bra <laughs> eller dåliga <laughs> eller vill tipsa oss om någonting? Kanske något kan Ni har provat som ni tycker att det här är bra. Det här borde fler mm. människor få veta om. Eller ett mönster eller en design. Det är det som är lite tanken att vi ska kunna kommunicera med er, er lyssnare via vår blogg. Ja mm. och nu, alltså det här är ju vår första inspelning. Mm. Så har ni någonting att eh, kommentera när det gäller det? För en ja, för vi är ett helt nybörjare på det här. Ja och vi har haft lite tekniska problem idag kan vi säga. Vi kan, säga att vi kan väl räkna med att det här avsnittet har tagit ungefär sju timmar att spela in. Med ja. allt vad det stoppade, stoppade inspelningar och ja. program och batteribrist. <laughs> och Murphy's lag har verkligen... Murphy's <laughs> slag har slagit oss hårt. Ja. Men nu vet vi allt som vi inte ska göra. Ja. Mm. Så då hoppas vi att det bara blir bättre ja. från idag. Ska vi gå vidare till tävlingar kanske? Ja. Ja, vi har ju tänkt att vi ska ha en tävling. Eh, kanske inte varje vecka, men lite ibland. Ja. Lite då och då. gör Det lite spännande, mer spännande. Precis. Och eh, det är inte en tävling så. Nej. Det är mer utlottning. En utlottning. så Och vi vill ju väldigt gärna veta vilka ni är som lyssnar. Mm. Så att eh, det vi kräver av er är att... Äh, <laughs> det, det vi vill är att ni kommenterar och skriver lite kanske vilka ni är. Och då är ni med i utlottning av veckans mönster. Mönster. Och vad är det de ska skriva någonstans? På bloggen. Och vad På, heter den? Den heter Ja Jajamän. Så drar vi en vinnare precis innan nästa sändning. Precis, så presenterar vi vinnaren i nästa sändning då. Ja, mm. precis. Men äh, vad är det för mönster vi har att dela ut då? Till den här lyckliga <laughs> Den lyckliga vinnaren. Mm. Jo, idag har jag donerat ett mönster. Och det är mitt senaste kardmönster eh, som heter Christy Chandler. Mm. Och eh, så att skriv. Skri. Så Det är jättekul om ni bloggar eller har en Reveller-alians och kolla på vad ni håller på med. Precis. Mm. Då var på program nästan slit. <gåll> ah. Vad händer i veckan? Vad händer i veckan? Det är Siv. Ja. Stickfest i väst. Jag har aldrig varit på det. Inte jag heller. Är det din oh. planeratur också? Ja! Jag har missat det första gången när jag liksom ha hade kunnat vara här eller mm. där, så var jag på trädgårdsmässan i Älvsjö. Mm. Det gäller att år... prioritera. Det är att prioritera. Jag är faktiskt där med skolan, så jag hade inte så mycket val. Um, och Förra året var jag i Holland. Mm. Vad är din Sektor? Norge. Jag har bott i Norge de senaste mm. två åren och... Tidigare borde jag ju längre bort då. Så då var du inte hemma i ett så ofta? Nej. Och det är vi väldigt glada för att du ja. är nu. <laughs> och i år är det ju gott själv. Precis, så det är närmare också. Ja. Man behöver inte åka båt och sådana. Nej, då, precis. Lina gamla hemträckter. Ja, så du hittar där. Ja. Du Ja. <laughs> och vad ska vi? Vi ska göra något speciellt. Ja, vi ska gå på kurs. Vi ska gå på kurs. Det ska bli så roligt. Ja. På två en stickning. Ja. Med Asplund. Asplund. Asplund nits. Ja. Jag blev att med det jättelänge. Ja, jag med. När jag bodde i Mariestad, när jag pluggade där, så var jag på biblioteket och frågade efter en bok om tvåhändsdickning. Och då fick hon slå i datorn och sen fick hon gå ner i arkivet och så <laughs> de här böckerna som inte längre finns uppe i själva biblioteket. För det var ingen Nej. som ville läsa den. Och den var jättegammal från typ 70-talet och jättetråkig. Mm. Så jag bara, äh, det här orkar inte. Nej. Så när vi båda två såg att så det var kursen bara, så ja, ska vi gå den. Ja, men mm. vi ska inte vara där över helgen. Vi ska bara vara en dag på lördag. Mm. Och om ni skulle se oss där. Så får ni jättegärna komma fram och hälsa. Absolut, det är varit det var jättekul. Kul. Uh, vi borde ju, Ska vi ha en namnlapp? <laughs> Nej det är det som är. Det är så komma alla. Vadå? då? är har inte lyssnat. Finns det en till? jag har inte på er. <laughs> uh, och Eddie och Emma kommer också vara där. Vi ja. kommer att vara där allihopa. Det ska bli jättekul. Vi ser väldigt mycket framöver. det. Absolut. Och vill man förlänga helgen med stickning. Så kan man ju börja redan på fredag. Mm. För då är det eh, Stick After Work på och, och Det här är Göteborg idag. Det här är Göteborg, ja. Det får vi inte missa att säga. Nej. Och det är på Kondeko på NK. Och det finns en Facebookgrupp som heter Sip Ennitt. Och eh, där kan man skriva när man ska gå dit och man får veta alltid när det är. Och det är ju varje fredag. Mm. Men man kan gå en, ibland eller man kan gå varje fredag. Och folk kommer ju från. På eftermiddagen och ja. sitter där hela kvällen. Emma brukar alltid vara där. Ja, precis. Hon ja. kan alltid skriva på Facebook. Jag är jag här, jag sitter i den här ja. stäffan. Uh, så det är bara att komma dit. Känn som okänd. Mm. Alla är välkomna. Det brukar vara jättetrevligt. Och jag har ju faktiskt bara varit där två gånger. Ja. första gången träffade jag dig. Första gången träffades vi och då visste jag att jag skulle träffa Maria sen. Hemma hos Eddie. Så jag sa att jag ska... Dagen nu... efter. Ja, precis, dagen efter bara, Jag ska nu träffa dig imorgon. Ja. Ja. <laughs> ja. Och det var första gången jag träffade Eddie också då. Så det, det rekommenderas. Det rekommenderas starkt. Kan man ju klicka vin och sticka samtidigt. Ja. Det ja. Om man sticker lätt Annars kan det bli inte Ja, precis. Mm. Så, och, och, och, och, och, och vad har hänt i veckan? Vad har hänt i veckan? Alltså, jag har ju inte hunnit sticka så mycket som jag hade önskat. Fast jag hinner ju aldrig sticka så mycket som jag egentligen skulle vilja. Men man måste ju göra andra saker också. Jag, jag tänkte mer på Reverie. På Ravelry? Ja. Har ni hört? Tre miljoner medlemmar på Ravelry. Och det var inte länge sedan du var två. Nej, det är helt fantastiskt hur det, hur det växer. Hur det Precis. växer de senaste åren. Sen 2007 startade mm. de. Precis. Och Det bara växer och växer. Igår fick jag ett meddelande på Facebook tror jag. Där mm. det stod att nu är vi 1300 personer ifrån. Ja, jag fick också det. Ja. Mm. Och sen på senare på kvällen. Så, Precis, så bara det helt man förstår inte förstår ni hur många människor som bara har blivit medlem på den korta stunden. Alltså de få timmarna. Ja. Det är jättehäftigt. Det är fantastiskt. Mm. Jag läste någonstans på internet. En vanlig sån här internetnördsida. Mm. Där de skrev om fenomenet robbery. Mm. Att det var så speciellt just att folk sköt sig. Man smutskastade inte människor. För att man har så mycket, det finns så mycket värde i mm. robbery. För att man, man har exempel alla sina mönster. Allt sånt ligger där. Och så att det blir väldigt... Man har ett konto det behåller man. Mm. Och sen är det ju stickers. Trevliga ja. överlag. Alltså jag, klart, när jag berättar det. om Ravelry för mina kompisar. Så här När de frågar vad jag publicerar mina mönster och sånt. Så berättar jag om Ravelry. Och så säger jag. Det är som Facebook. Fast det bara folk som stickar. Och alla är mycket, mycket trevligare. Eller, ja. Det är som Facebook fast bättre. Typ. Ja. Så brukar jag förklara ja, så det. Det är reklam och... Ja det det är bara bara våra överövriga. Så om ni, mm. ni inte medlemmar där så blir det. Ja. Ni kommer inte ångra det. Absolut. Det är ju gott. finns ingen ursäkt. om kommer jag gilla att säga. Det finns ingen ursäkt det inte vara med. God dag. Hur är du... idag? Ja. Kul vi ha simla roligt. Ja, kul. Trots alla tekniska missöden. Ja, precis. Nu är vi glada. Hoppas ni också är glada efter att ha lyssnat på det här. Precis. och alla länkar hittar man ju som sagt på bloggen. Mm. Och, eh, vi ska försöka få med att, jag hoppas att vi får det. Och eh, bloggen, vad är det för stickwithuspodcast.blogspot.com Oj, det var riktigt tungvrikare. Jag ska säga uh. det en gång till? stickwithuspodcast.blogspot.com Annars hittar ni den på bloggen. <laughs> och mejlen då? Och mejlen är stickwithuspodcast.gmail.com Så om Precis. ni vill vara lite mer anonyma och skriva en kommentar så kan ni mejla oss där också. Precis. Mm. Och äh, ja, det var allt. Precis. Och nästa gång så är det Evelina och Emma. Ja. ja. Trevlig helg. Trevlig helg! Hej! Hej.